Bi hektara laborantzako lur, berrogoita 6 eurotan txaltzeko itzordu zuen laborari batek, Azparneko etxe agentzia batekin, edo jabe batek, berrogoi bat laborari bildu ziren orren salatzeko taurietan horietan ELB-ko eduarek zilar, egunon? Ba, egunon. ikusten ginen ikustenginin, uh, obonkoen uh, zit uh, internet gunean, ikustenginin, bat zela bi hektara txalgai uh, laborantzako lurrak, Berroita 6.000 mila eurotan. Presioa delaika, hamar hamar 2 mila eurokoa. Ba, normal presioa norrola batetan, zaferrain estimio batetan, izan entzien hamar mila, hamar mila eurotan. Dian egni, izan nintzan ajan imobilie jorekin lujoren ikusterat. Ganez, bo, ni erozdun nintzala, jo, hene inkesta emanez. Eta gero, bon, guen artean, e Mailan, uh, deluberetat dugu, bon, uh, sepo tipi bat uh, montazia, agent immobilio horren uh, ganik, e, hori ginaziz, eta uh, prentsa ondotik, eta uh, mm -hmm. e-LV kokidean denat. Uh, Denontzatzeko hor uh, egita teori. Shaltzalia da, Michel Garland, dila, uh, hamoz bat turte erosizuen, uh, etxaldetipi et bat hor uh, altzumartan, egon gian bat, eta uh, hama hiru tara eumila errotan laborantzako prezio batetan, eta geroztik saldu kan ditu 6 etxeiteko leku, berroita amarmila eta latanoita zazpik mila enartian bako txak, ordean ikusten duzu, bere laborantzako ispiritia, aizada, e. laborantzan hartzia Edoarek e, zila, baina argida, bon. e, lur espikulazioa salatzen duzuela. Elgarrizketa bai. ala ere joan da askila saiki, eta baina... Bai zuen egintzaren funtsa ulertu dira? Bon, saltzapenetik uh, erritiratuko erret, du uh, behin, gio, ez dakigu ze maneretan arra salduko duen eta ez duen salduko, saldu na, saldunai zuen uh, laborantzako lur bat, etxeiteko leku presioatetan sinta hori de naski geldina zuen uh, beste zertifikat de urbanisme l'hortan baina bon debe fin es estatia izantsako baina halere intxatu da intxatu da uh, ebe... spekulazio baten niguitia berriz uh, aitzinetik saldo uh, saldo zuen uh, seitteko leku hon uh, hor lukusiko osapetsak bartil meger eman zako, uh, Zertifikaturbanizba, bon, laborantzako lurak, uh, hola dira, desagertzen dezagertzen, laborantzatik duaiten. Pataskak nondik heldu dira, e... Eduarek zilar, nunda arazoa, jabe batek, estimatzen duela, berak erabaki behar duela, zer egin bere funtsetaz, ez du ulerzen uh, spekulazio salatze hori? Bon, segonik ez du ulerzen, uh, zenta... Berak, mehoruk horki, eh, beste kasu batzu izaiten aldira, zenta, eta badira. Zenta, uh, ajan, eta gure kantona mendian, uh, izan da, azken urte huietan, hiugarren kasua, hola. Jaanik, bi etxalde osoki saldiak, saldzeko, tan, ziren, ajanzi imobiliago batzuen uh, etxetan, eta alabade kario, kariose, mistan da. Eta guk uh, ÖLB eta ÖLB mailan, uh, amikusen partikulazki, dunantzatu dugu uh, deituz ajanzi imenbolia horier, erganez ez zutela saltsen uh, ahalko, guk uh, Lurzaindia terzenarekin uh, egitarua ekin uh, preamtatuko gineela uh, Saltzapen horiek, ez zutela Santzarik, Saltzeko. Ez dugu olertzen, zendako Ajanzi Immobiliek horiek, zudura sartu beha utitzuten eta e, laborantzako aferetan. Lurza Indiak egine behar luke la, lan hori? Lurza egin ba, bai, bai. egine behar litaike? E, e, jabe batek, olako diabe batek behar proposatu, bere laborantzako tresna hori, behar proposatu, edo Lurza indiari, edo Zaferari, Edo ondoko ondoko dien laborariek, ez eta Ajanzi Imobiliak Pasatuz eta Ajanzi horiek kariuse estimatzen dituzte eta Luh horiek, eta, e, tuzan, ez, duk, ez dakite eta Oien estimiuak edo Goraxe dituzte e, eta an, Gainetik, Ajanzi Imobiliak horiek eta Beren Komisionia hartzen dute. Zer Gute lan handik egiten, uh, anontza eta emaiten dute fen, internet uh, gune horietan, eta komisione bat hartzen dute. Uh, Hora, hori dugu uh, denontzatu nahi. E, donc, hiu geren kasua da hor amiku zen, eta Hai. hiu geren aldikotz, bon, erraiten dugu, bon, agenz inmoblea horiek, ez sudurrik sartzia laborantzako tresnetan. Zerro lau, guai. Ez, da, uh, bai. ez da, Auto bat bezala saltzen, ezta telefono bat bezala saltzen obon laborantzako laborantzeko tresna bat. Zegola ukan behar lukez afer bezalako zu so jakinez du lukete kudeatu behar dute la luen antolaketa hiru misioekilan hartzen baman du webgunean laborantsak bultzatuuz ingurumenaz zainduz eta lekuko ekonomiaren garapena segituuz. Zer, etzen jakinean, Zafferra, historio hortaz? Zafferra etzen et jakinean, hor. Uh, jabe, jabe batek, eta bon, ikariko resmusolitea badu, Zafferrak uh, espalimada kurentian, ez du proposatzen uh, halbe estimiu bat, eh, hori da problema, mena... Zafferra kurenti... Zafferrak? Zafferra, itendu bere lana, Zafferrak? Zaferrak egiten du lana uh, iriskurri gabe, hor saltsale horiak pijon uh, bat atxemano balima zuen eta lur horren erosteko presi duetan, berroita 6 mila errotan bi ektarrak, bere lana, mena jakinez uh, behartzela laborari bat, ondoko laborari bat, edo lur zaindia, preamptatzeko, Eran nahi du, uh, seka bat pausatu behar dela uh, Zafferreko mahainian. Eran nahi uh, ehuneko hogoia, kozion gila behar du, uh, praamtatora behar du pausatu Zafferrein uh, mahainian gainen. Zafferrak berak ez zuen eginen, eta ez du egin, uh, on aitzinik urtetan, hortako da lurza india sortu. Lurzaindia eh la, laborarien eta... instalatzeko eh lana lana itendu eta uh, safer gaine lana eh uh, halak uh, hartzen ditugu Lurzaindia mailan eta promocione batzuen saltsapen batzuen blokatzeko hola baina eganduzu e, bermedo hori, gertatzen da Lurzaindia ezinan izaitia eta gorigi delaik prezioa se gertatzen da ezin duzu ezin du Lurzaindia e, bai eh Ez dugu ahal, ahal guziz, biztanda, uh, bena, bon, kostaldean ikusiz uh, prezioetan saltzen diren uh, lurrak. Bena, uh, kostalde guzia, uh, azparnetik azerik, askida soitia, ze bilakatu, den, labora, ze bilakatu diren laborantzako lur jovenak. Lur jovenak bilakatu dira be, joan dira be, betonain eta gudroin nazpian huridea eta behar ere, lebarnek aldienak oztakit, uh, beharko da politikoek ere beharkote eta be, beren uh, resursalitetetak hartu. Hola, uh, lur guziak, lur guziak eta ezagiz eta inkonstruktibla, zon artizanal eta bide eta eztegitzek edo golf edo beste, beste anitz uh, proiektu. Hola? Laborantzak ere, badu, bere ekartzen du, bere ekonomia eta uh, laborari Gazte bat eta instalatzen delaik, ebe langa bezian den eta gutio da. E, Prezeski, Holideu su... Holide behar eta politikoek. Su haurek aipatzen duzu, eh, kostaldean lurren presioak ikaragarriak, gerota barne kalderatago, direla bizitzeko galdeak, nola kudeatu, ze uh, gugueta erameiten da, laborantzako egituren artean, laborantzako lurren eta etxe bizitzarako lurren arteko, oreka horren atse meiteko, ekilibrioa. Bon. Bai, behin, Behin ja, uh, spekulazionain kontra borrokatzen den egitura bakarra da, kajik, EOLB uh, edo lurza india, uh, zaferra baliatuz, zaferrak du bakarrik eta uh, legalki uh, be preampzionen egiteko, mena aldikal uh, kostione bat uh, pausatuz, E, zenta, eta guk amikuzen eintzen dugu lan hori uh, xaltzapenain haintzin uh, telefonatuz ajantz, ajantz imobiliak horiek jabeher, xaltzaleher, erganez zutela saldu behar uh, disuazif gira, hola, manera horretan uh, bon, behin kauseitzen dugu Bena, zir nahi egizaz guk ezpadu iten lan hori neok, laborantzako egitura neokak ez du iten zu amikustagarra zira. Mira, eh, bai... on, iko eguera. Pretseski eh uh, erandozu politika politikoki reipatuko du baina amikustagar zira laborantzaren egoera, bon, laborbitzeko laborbiziko sailada, zertan da amikuzen, nola ikusten duzuzuk? Bon, amikuse bon, kantonomia mendu hedatia da, uh, anitz herri tipiba bon, behin uh, bada anitz uh, bagira anitz laborari, mena ikusten da ere, uh, Animaleko etxe, etxalde, etxalde izanen izan da eta izanen da oraino, ono ge gehiago. Uh, anitz uh, laborari heldu, heldu dira erretak tarat, ez dute anitz uz dute segitarik. Uh, animaleko etxalde handitze badira dira, anitz, e, bon... Hentxe-hantxe, eh, kausitzen dugu bon, eh, gazte batzuen instalatzea orkat hoitaik, eh, askidea ikustia azkenik eh, agruiko txalde hortan. Eh, agruiko eh, laborari batek erreteta hartu du, eta zaferian ez ari du salgai bere txaldia, prezio eh, interes batetan. Sigidan, zaferrak indu eh, apela kandiatura, Eta guk Luxa India gure kandidatura pausatut dugu, e, zen ta guk, e, elbe mailan, miatu ginin etxalde hori, bazela, nokbaiten instalatzeko posibilitatea, eta hoge, be, bada, laborarisa gazte bat, instalatia. E, Orokokki? E, e, ajanzi bat baten etxen, izanen, balima limazen etxalde hori, bietan edo hiuetan kariago izanen zen, eta saltzeko izanen zen, no? egunko egunian, eta bihiru bi, lau uhten buruko, saltzeko xalt, izanen zen, Bururatzeko? Bururatzeko eta kopritu behar eta uh, laboantxa ustean duten uh, laborari horiek, erretetan sartzen diren laborari horiek. Horiek, instalatu dilerarik, kitorik, kitorik ukandituzte, etxaldiek, eta hori erreteta hartuz, ez duzte segitaik, eta nahi dute animaleko soz sama egin. Ez, ez taula, eta etxaldeat laborantzako trezna bada. Ez eta ez eta petrolaiguren lurren azpian, ordean nik iztitu gizuten zendako egita teoriek eta segitu dauten. Politikuki erranduzu, eh, Prezeski, hortan izaiten alla gakoa, orten ziste ere, ele elkargo bakarrak zerbait ekar dezakeia luralde antolaketan, eh, arazu guziak hori kondutan hartuz, eh, laborantza, etxe bizitza, eta koherentzia bat emanez luraldeari? Bai, agian bai, agian, uh, beh, politikoek eta gauza hietas mintzatuko dira senta orai arte weitiena eta egi elkargo guzitan ta sta laborantza aitore uh, antuka amikusen bat ere bate eta badira hautetzi handi batzuak eta laborari direnak mena ez dute orai arte gogorik uh, gauza hietas mintzatzia sortu animalego sortza ama ez dituzte eta lur handanat ezartan dituzte eta zon artizanal entzat, mena laborarien estelatzeko uh, fitxik. Agian, uh, ÖPSI berri horretan uh, be, zerbait uh, fen, guri behatuko dira, eta beste ez, uh, ÖPSI berri hori eginez, uh, laborantza uh, ingurumena eta... Uh, Be, laborantzako lurren begiatzia ez bada haipu, ez da ez tekit, balio dinez egitia horako egitura bat uh, zenta eskoleria iparaldia laborari gabe kostaldian bezala e, be, ez da git gehizki kostaldian eskida ikustia uh, dena betona eta goto genia azpian dira lugo benak, eta men diak lagriak eta denazik Ge, dira nigarrez Ego matez eta inondazione, animaleko huktatze balima dira eta denak eta hukpian, edo animaleko sute batzu bat dielaik eta mendietan, denak, denak eta zainetan, e, hori da bilaketzen. E, Bestezko beste aldetan animaleko ensandi eta suteetze balima dira, be dira, ez dira eta espirituik eta ispiriturik eta heldu hori. E, Heldu dira sentas batak ala baleik mendietan larritan tapeintzen ta dena sikintzen dira espala la laborarik eta kabaleik eta zikintzen bazter guztiak cerratzen dira eta orian be ara hori hori dira, hori dira ara argida ara horiek ki, beznaz, uh, ke ber direla kontutar hartu politikoki bezaz elbe sindikatak segitzen du uh, kasu horiek uh, begiratzen eh eta eduarez eduarez dira eskertsen saitugu beraz elbetik uh, mintzatuik bai minisker